Eguraraldik askarrari muzin eginz zirurogeibal lagun, urbilu ziren endaiako hendaitz gazzte asanbladak prestaturiko bazkarira. Bertsularien parte hartzearekin suiltzaien kasarna zaharrean zuten zita inguruko gazteek. narketarako beta utziiz, Goizean Inguruko Gaztea Asamblea da eta Gaztetxei luzatutako gomitarekin eztabaida bat ere zuten prestatua eta milenak izandakoaren bilantxo bat eskaineriko. A xiera batean pentsatuak genuen gaztetxe eta gaztea asamblea desberdin e taku batzea eta pizka bat bakoitzak gure esperientzia partikatzea eta pizka bat ohi buruz mainguru bat egitea a ahlo batzuk Jokatu, zaldibidez, um, nahi genuen nahi patu, um, politika eta gaztetxean. Eta azkenean, um, guruko gazte gutxi etu, etu izan dute, beraz, uh, urgunako joanak kontatu digu bere esperientzia ugarekin gaztea asamladarekin. Eta horra gero bondenek eman dugu pixka bat hausnak eta bat. Uh gaztetxaa politika zapixkataratago re zugi bakaj gaiatu. Ba Elkar Trukea, darrik gabena eta beste elkarlotuz kontzertuekin bururatu zuten larumateko gaualdia.